Legea numărul 35. Învață să comunici din rolul bărbat-femeie. Deci atenție la rolul de soț-soție, iubit-iubită, mamă-tată, puișor. Avem tendința să uităm acest rol de bază, rolul bărbat-femeie. Și la prima întâlnire sau din primul moment în care vă întâlniți, discuțiile de bază ar trebui să fie în jurul Acestor roluri bărbat-femeie, adică despre voi doi, despre ce se întâmplă, despre ce iubești tu să faci, ce-ți place să faci, convingerile tale, ce gânduri ai despre ea, ce-ți place la ea, ce nu-ți place la ea, da? Deci rolul bărbat-femeie, nu genul... Uh... Na, bunii cu ei. Deci nu. Greșeala pe care o fac bărbații e să vorbească despre lucruri exterioare lor, adică subiecte raționale, politică, religie, călătorii. Dacă o tipă vorbește despre călătorii, am da, vorbește despre. Eu știu că a fost ea în China săptămâna trecută, imediat transform lucrul ăsta într-o valoare de ei. Deci îi place libertatea. Are. Ce simte în momentul în care călătorește, Deci duc totul iar la sentimente. Fac mult mai personale. Decât să-mi vorbească, să-mi spună, știi, în China am vizitat aia, am vizitat aia, am vizitat aia. Pot la un moment dat chiar s-o să-mi spui, știi ce? În momentul ăsta în care de trei minute nu, nu te mai putut urmări. În povesteai cu atâta entuziasm încât, na, eram... Nu, sau... Po Știi, de trei minute nu te, mai, nu te mai urmăream. Adică tu erai acolo în filmul ăla, însă după cum povestești așa, eu eram în un alt film cu tine. Adică na, o să-ți povestesc mai încolo. Da? În, în sensul ăsta, da? Deci leg totul, fac ca totul să aibă legătură cu noi doi. Nu, nu mă duc prea mult în rațional. Revin iarăși la noi doi, noi doi, noi doi. Bineînțeles, nu tracu cu dinții, adică nu sunt dependent de chestia asta, dar sunt atent. Băi, la sfârșitul serii ne-am simțit bine, am râs, i-am spus ce, ce am simțit, am fost ca doi copii sau am fost ca doi adulți care am vorbit despre subiecte uh, raționale, am discutat starea națiunii, politică, uh, tu cu cine ai votat, eu cu cine ai votat, uh, cum crezi, care crezi că ar fi niște valori importante în familie? Deci nu așa, da? nu în sensul ăsta, da? Oricum, rolul bărbat-femeie și... Nu vă duceți prea mult în soț, soție, iubit, iubit, adică în chestii, în norme sociale. Rolul bărbat-femeie este un rol natural, deci ține de el.